Rabbuna Allah Rabbuna Allah Rabbuna Allah Rabbuna Allah Falënderimi i takon Allahu subhanahu wa ta'ala, pa çelëshëptimi qofshin li Muhammedin sallallahu aleihi wasallam, familjen e shoqët e tij.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 tema tema shërimit shpirtit apo zemrës qarihul qalbi min waj'id dhunubi Nëhjilu l'gjismi e shhëku bin nëhjibi Me për përqeshtin e namazit nuk kalon rrug dhali Gjith atat të cilet thonë se nësë kemi musime fal namazin Gjith jam gërë njështar Së komusim që Allah e Zhejle e ka obligu dhe skalon rrug dhali Së kalon rrug me thonë njeri ju së mundëm s'ka lan ruk se allah ka kriju njerin dhe ka kriju kohën dhe e di se me çfarë mirret dhe e di se ç'ka muslimi me kri aj ndaj ja ka bë obligim dhe si ka lan Bagdadit punë lan astaeen bis sabr was sala wa innaha lakabira illa ala al khashin حديث ابن ابي هريره صلى الله عليه وسلم قالوا ان في الجسد مضغه ورتب ان ترو بنيوت اش نكوب ميشي اذا صلاح تصالح الجسد كله نسيو اش امير نراغول كيترو بنيوت اش نراغول واذا فسدت فسد الجسد كله بلاوي القلب ان سيضت ايو قريشت ايت ترو بنيوت نطق اجمكي كا ديث ابن ما تشاكو اسطو الله ما تنسا تو والله قوسن زيمر ريجينا بوزا اسيندر اش نزيمر اذا سنجي اوش نزيمر امير trofi ti i ëstë mirë ndrëvol me veprat e tij nëse zemra është prish atë edhe veprat e tij janë prishura Al-bismillahi sharaqat nafsi bi nurin min furadihin hinama rajdtu ya rabna amin fi jaratin da seriali rruga e drejt e ligjeron Hoxha i ndëruar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 Oshhedo en Muhammadan abduhu wa rasuluh. Udhajm na me dersën ton, sikemi thanta, sikemi dersat për shërimin apo mbrojtjen nga mëkatet, pasi që kemi fol për mëkatet apë dhe ndikimin e tyre në individ dha në shoqëri. Tham se shërimi i parë apo mbrojtja e parë është tagwallahu, frikën nga Allahu azza wa jall, ose devotshmëria, ose definimi i ulemavar që është ruajtja e njeriut nga mëkatet për mos më arrit, pas më mbulo hidhrimi Allahu azza wa jall edh veprimi i veprave të mira për të arritë me çellëm me arrit të kanaçsi në Allah te azza zel ksa i thuat taqwallah zindii taqwallaqut pes zaimra sa allah azza zel te quran ومن يعظم شعائر الله الکوش ingrit i vlerëson simbolet shenjat e allah te azza zel the inaha min taqwallul qulub ke as taqwallaku zaimra sa hadith ne buhari rasul allah an sa tnasma fel muslimin Për nga bëjri sallallallah alih sallat Al muslimu akhu l-muslim Muslimani është vëllëa i muslimanit La juzlimuhu nuk iban padrëjtsi Wa la jukhtiluhu as nuk e darzan Tët idel nëndihm Wa la jukhkiruhu as nuk e nëndshman At-taqwa hauna, taqwa lëku është këto Wa ju shiru ila sadrihi thalatë mërrat Ta transmitu si edhe bante meshej në zimë rëti Ta qoksi, taqwa lëku është këto بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخوه المسلم يقتل مقاتل نريون حيث ان من الله ونات كل مسلم على المسلم حرام جسم مسلم اكو حرام بالله وناتي على المسلم حرام دمه وماله وعرضه جوكيتي برز مسلمان است حرام جوكو ياللهتي مسلمان باسريا اطي وندري اطي نذكرك حديث لا تتقوا الله اكو است نزيم برص حديث ابو ذر رضي الله عنه حديث قدسي خط الله عز وجل لو ان اولكم سكر يضاري يوي واخركم ضيفون ديينغاوا وانساكم مجنكم غنيرزت دجنات كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم تاكشين باس زيمر متاك والله سكور اي بيرسوني تش اش ما اميري يوي تش كا تاك والله كون مسونتي نزمر ما زاد ذلك في ملك شيء اك نوك دتستون تنديمنا الله عز وجل عز جاء هذا حديث باسطو تتقوا الله كاش نزيمر وصايح حديث يا ابو هريره رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم فات. ان الله لا ينظر الى صوركم الله ينظركم باميت ايويا واموركم وامور البصريين ايويا ولكن ينظر الى قلوبكم وشكون نزيمر تاع ايويا واعمالكم ذايفرات ايويا دونك هذا دليله ارغومنت ان تتقوا الله كاش نزيمر مي رب تتقوا الله كو جورم në vona origjina është ten zaymer ndërsa qom simo dallu neri u devaçëm nga njeriu i celestë devaçmëri nga sa hadisi penga be sallallahu alaihi wasallam thot ala wa inna fil jasadi mudghah wa trupin e njeriu është një cop mishi eda salahat salaha al jasadu kullu nesa yo është e mirë në rregull që trupi është në rregull, o idha fshet, fshet gjesedi gjithë elo i qalb, nëse prishet ajo, prishet e gjithë trupi, më thotë edhe ximqi. Kjo dihet e bën më qartë, po ashtu Allah më thonë se tak wallahu po është në zaimr, origjina, boza e sineve është në zaimr. Dhe nëse nëriu është në zaimr i mirë, edhe trupi i tij është i mirë në rregull me veprat e tij. Nëse zaimra është prish, atë edhe veprat e tij janë prishura. Dhe me këtë hadith e zeli shpjegon hadithet e tjera e bën besimtarin musliman të qartë. Penga bej sallallahu alaihi wasallam se nuk tan, i mbejt mëkatarit arsyeën, më than, pasi ti ban mëkated se tag vallahu është në zemër, e kam në zemër dhe veprat e mia nuk dëshmojnë për atë që e kam në zemër. Por kontraze veprat e ti dëshmojnë për atë që e ke në zemër. Nëse veprat e ti janë të mira, tag vallahu është në zemër. Nëse veprat e ti janë të këqija, ata nuk i mbet aty me argumentu me hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se takuallahu kaqesh zemra skaq sot bojë me vepran eto se oniem lirë devotshëm edhe pse i bëj kat mkat edhe kat mkat përkundrazi jet ata te bojnë mkat mkata apo i lajn veprat obligu me se allah azza wa jali ka obligu dhe nuk ndalohen nga ndalesa se allah azza wa jali ka ndalu nuk u mbet aty domethën se takuallahu ne kemi zemra edhe pse i voj aq sa ka veprua E shofim nga ja sa më ka të banë, ajo ja në afletë se sa të këvallëk a i ka në zëjmërë në ti, se sa a i ka frikë Allahot Azzogjen, se sa a i dëshirën më rritë në si në Allahot Azzogjen, dhe se sa a i ka frikë nga hidrimi Allahot Azzogjen. Pasaj gjithë atë atë të cilët arsjetohen me të se zëjmërat të tyri i kanë të mirë atë dhe vaqma, edhëpse vejprat të tyri janë të këqia, u përgjigjemi se gjdo vejprat të cilën të evapranë, se kjo me disa punë dhe në disa monira mundeni të më argumentu. E para ose vepra yte vjen kundër asaj çka ka obligu Allahu apo me atë çka ka ndaluar. Nëse ka vave i për mokatin sa Allahu e ka ndaluar, i themi se kjo s'ke nevojë të flasish për këtë vetëm sepse siç ka ardha ajet ose hadithi, pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem e ka ndaluar këtë veprë. Ti nuk të mbejt më arsjetu si me thënë se on e kam ta valla kënga zemra, tash on e bëj këtë veprë. Pastaj, pasi çike vepru vepran, vetëm se ka ra në mokat Dhe këra në atë që pëngamberi ose Allah e zë gjelë të shkërcnua se dhe të kesh pasoja apo dhe të vjen në ndikimi më katët apo dhe të të vjen dënimi për atë që e ke ba. Pasaj nuk të me ti ërsi e mu ërsi tuse o në dhe nëse e bëj nuk ka dënim për muhe. Të i vetëm këra në atë që pëngamberi sallallallallis e më ka lembru. Pasaj pëngamberi sallallallallallis ka përmenjë se të gualloko është në zemr është haditi për gjithë shumë ondaj nuk imbe di kujt marsit use takwalloh është në zemër anëri juve për të fardon për shkak se hadithit se ne përmendëm tjetri se në mesin e zëmbrit në, në trupin e njeriu gjoksën e njeriu është një copë mishi nëse është ajë në rregull i gjithë trupi është në rregull ke hadithë sharran hadithën se takwalloh është në zemër se nëse ajo është, nregul, është zemr, kënë në rregull takwalloh është në zemër patjetër edhe veprat më kanë në rregull e nëse veprat nuk janë në rregull don të thotë edhe zëmra është e smur andaj se imra është smur takwalloh që jep frizë të kliga Në dhëtë kjo është se i të kanë se ku është të këvallëku pasi që kemi shpjeguë për vlerën të këvallëkot në dobitë të këvallëkot. Në dhe në bat obligim me ditë veprat të cilat në afrojnë të Allahu Azzawajal. E para punë në cilat në afrojnë të Allahu Azzawajal, kujtja dënë Allahu të mirën e u dhëzënë në këte. Ajo është obligimet, Allah Azzawajal ka lanë obligime, ka ordanë obligime për njeri unë pasi që e ka kryu dhe nëse Le të rrugësh nga hidrimi i ti, tij, të obligohet të veprosh ato vepra të cilat Allahu subhanehu ve teqbele i ka bërë obligim për ti. Anda Allahu fat illa men taba, përveç atij cili pendohet u amana dhe beson u amila salihah, dhe vepron vepra të mira, fa ulae ka yubdilu Allahu sayiatuhum hasanat, atyre Allahu subhanehu ve teqbele tekqiyat që i kanë vepruar për shkak besimit që kanë bërë, thot kanë qenë jo besimtarë e pasaj u shpënduar dhe ka besuar dhe ka vepruar vepra të mira. Përshka kësaj që e ka ba, Allahu azawajal vejpra të këqia që i ka pas ma herat, i endërën në të mira. Allah azawajal i endërën në të mira. Dhe Allah azawajal kujtë edhe në të mira, e u drejton në të uba, në vend të këqia dhe pendohet, pas i pendohet, i ndërën atë vejpra të këqia me të mira, këthejhet dhe veprën vejpra të mira, dhe vdes në të. Qështë ka thamë për nga në beri sallallahu sallam? I dhe rad قرا الله يا دني ربي تميرن اشفرزاناته كنكيف يا ساعمله يا رسول الله تشفرزان كده پیغمبري صلى الله عليه وسلم بوجيزت صحابهي ثوت يوفقه الى عمل صالح ثم يقبض عليه الله عز وجل ادريثن نويرا تميره باستاي يا من شيرتين اتا منكت منير الله عز وجل قر يا دن تميرن ديكوت باستاي پیغمبري صلى الله عليه وسلم متون قال الله الحديث القدسي ثوت man'ada li waliyan faqad a'dantu ka hadith peygamberi sallallahu alaihi wasallam she transmeton nga allahu tregon allahu azza wajal ka hadith se sik ka neri yuumsimu afruhta allahu dhe cila es rruga me tecela ai ofroheta allahu azza wajal dhe ser yash qse rruga nuk ka rrug tjeter kush e gabon kete rrug apo kete radhitie ka gabon munire ne afi be ta allahu azza wajal man'ada li waliyan faqad a'dantu bil harf fa ta allahu azza kush ma armisani kuntum un ispalli luft ati që ma të karraba i lejja abdi dhe nuk ka mundësi të më afrohet robi të ona më shiqin me diskatiet të ahabba i lejja që on edua illa i lejja mim aftaratu alej nuk ka robin dhe një vejpar me të selen që edu on e që mundë të më afrohet të on përvesse me atëshka jë ka më obligu on dhe të vejprat e para me të selet mundësh më afrohet të allahëzëll janë obligimet atëshka allahëzëll të ka bo obligim, të ka bo farzë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 ënda i ka talë, ajë i cili është i zonën me obligime dhe kalon na filet është i ersjetum, dërsa ajë i cili mirët me na filet dhe i kalon obligimet a jeshtë i mashtrum. Nëse në këtë mënyrë afrojështë a Allah Azazel me obligimet të pari, jo me na filet, të fillë është të bëjshë na filet e të leshë obligimet të jë vetëm i mashtrum, dhe me të parën punë me të cilën afrojështë a Allah Azazel janë obligimet, farzët. وساي وازدان تو افرته الله حتى احبها ديسون ادو حتى احبها ديسون دتا دو ات ات وازدان منافيله تو افرو ديسات ارين ادغراش الله عز وجل دتدم فاذا احببته اكورتادن الله عز وجل دتا كورتا دو اون اتا كنت سمعه الذي يسمع به Bëhem vejshi i ti me të qelin e dëxan Nëndën të të të ki përsa Nuk dëxan Vetem që atëshka Kër të adhon Allahu robin e ti Ai robin e ti Prej ati qasti Prej ati momenti Kër Allahu e kadash Ai robin Ma nuk dëxan Vetem se atëshka Allahu e dënë Andaj të të të Allahu bëhem vejshi i ti Me të qelin e dëxan Nëndët Allah a shzë av e gjell E bën këtë njëri Që nuk dëxan Vetem se atëshka Allahu e dë Wa basaruhu lëdi jupsiru bihi Bahem si unë i ti me të selen shikan Nëtot ki persan ma nuk shikan vetëm se atashka Allah O shti knaqër me ta Wa jaduhu lëdi juptishu biha Bahem dora e ti me të selen ajprek Nëtot nuk prek vetëm se halal dhe ruhet nga harame Wa rizhlehu lëdi jemshi biha Kamba e ti me të selen ajtë Nëtot nuk ajtë vetëm se në atëk Unë në vëndin ku Allah o shti knaqër Wa insë alëni le athëjannë hu Kër të kërkan unë i p ولا ان استعاذ بي لا عيذنه قلت كركن مبروجا امبروجاته وما ترددت عن شيء انا فاعله ذنك يم الى خاطر قد الله عز وجل كاش بريتسيسيفه الله عز وجل كي مي مرمي انديسيتونا تديله كي مي فول بان امرات تسيتيه اللهس الله كو كسلسي اكلهاش لوحاتيا مي با نو كوس لوحاتيا نيرزا الله عز وجل انت ما ترددت عن شيء انا فاعله ketë theru du di sukuri jam ilahatar an-nafsil mu'mini per shpirtin e besimtarit yekrahu al-maut aw rain fidaykan wana akrahu masa'ata dersa on nukduti boy ati deri te keqe do thot ai patjetër e ka me vdek robi allah o zajal edona the aj besimtar tash allah o zadan me jamosh spirtin ati za allah o zadan ktu thot on elohaten punen e kti se ki nuk kusht dashme vdek ndersa on do t'mjamosh spirtin ndersa spirti ja u ka dhimbjet kësaj Allah Azza wa Jalla në këtë rast i vjen mëskej që përkër që ndo probiti e cili është a e cili është miki Allah Azza wa Jalla Allah Azza wa Jalla këtë finu këta surat Yunus këtën ala inna awliya Allahi la khaufan alihim walahum jahzenun vartajtë miki ta Allah Azza wa Jalla janë atëtë cilat zdo të kanë frikën ditën e kiametit a shë zdo të marzitën janë atëtë të alledhina amennu wa kjanu jettaqun Janë ata të cilët kanë pas besu Allahun azza zakal besu, kanë pas besim dhe kanë pas frikë Allahun azza zakal pas kanë si njerëz të takvallë. Dhe këtu duhet të më di besimtarit se gjitha veprat me të cilat ti i bën haramat, të cilat i bën, dijë se i ke shpallë luftë Allahut azza zakal. Me mëkatet e tua i shpallë luftë Allahut azza zakal. Nëse e lufton miku naty që shpallë luftë Allahut azza zakal. Prata sot Hasan al-Basri او بيليا ديمت هل لك بمحاربة الله من طاقة أكيف منصيته أكيف وشيته لفتش الله فإن من عصى الله فقد حاربه سأعي تربان مقت لكاش بارد لفت الله ولكن كل ما كان ذنب أقبح كانت المحاربة لله أشد سهرتش أشمقات ما إشمتو ما إماذ لفت كنر الله أشمأ ماذا ولهذا سمى الله تعالى أكلة الرباء Andaj Allah A.S. atat të cilët ahajn kamaten dhe atat të cilët i këpusin rruget dhe në plachkitsit vë këttajt tarik muheri bina lillah i ka qujt në Koran se janë njertë të cilët i kanë shpad luftë Allahot luftojnë Allahun ta'ala vë rasule dhe tërguarin ti li adhemi dhulmihim përshkak zulumit ma të cilën e bojnë ata li i balën dhe i roberve të Allahot vë sejjim bil fesadit i fi biladih dhe përshkak fesadit të cilën e bojnë në tokë وكذلك موعادات اوليائه فانه تعالى يتولى نصرته اوليائه فاستثثت حسن البصريا سارميسيا يته -بر من ذمذات الله وتعالى اش لفت ضد الله وتعالى الله امره بصير مبروجن اثيره نديم اثيره ويحبهم ويؤيدهم قص اذا اتى ذن دمانه فمن عادهم فقد عاد الله تعالى وحاربه كش ارميسن كش بال ارميسيه لفت الله وتعالى نتاج د مكات të cilën njeriu e bën me ata i ka shpoth luftë Allahu te Azza wa Jalla, varrat se çfarë mëkati, dhe sa të jetë mëkati më i madh, as më shumë i ke hap luftë Allahu te Azza wa Jalla. Andaj Allahu Azza wa Jalla ka fonë suret Bakara për ata të cilët hajnë kamatin, se kanë shpoth luftë Allah. Tatia ayyuhal ladhina amanu, oytsëlet keni besuar, ittaqullaha wa dharu ma bqiya minar-ribaa in kuntum mu'minin. Keni frik Allahun dhe lënë kamatin, nëse jeni besimtar. Fën lam tëfalu, në sektenu kebani, fa dhenu bi harbi min Allahi wa Rasuli. Atëher, pritë në një luft nga Allahu dhe i dërguar i ti. Nënë thëtë këpër sënë, me më kahtën e vetë, me ka matën të të të në harë, apo ka matën që ponon me ta, apo i dëshmonën ta, ka harën hadithina për në bëjnë bëjlë sallallahu a sëllë Allah, së lujnë, lajnë Allahu a kila rriba, Allah e ka malku atë të të të të han ka matë me kamat në të dhjo veçaj që e han kamatën të edhe nëse se ha kamatën e jeb dikujt e u shqen me kamatën të prapi je i malkum o këa ti bëhu edhe atë i cili e ka shkrujt kontratën e kamatës edhe aje është i banë o shahidehi edhe atët të cilët dëshmojnë dëshmitartë kur është bom marvejshë me kamatë Të gjithë këta janë të maqku. Do të thotë të gjithë këta janë luftë me Allahun Azza wa Xal. Bi habbin min Allahi ve Rasulih, a danu bi harbin min Allahi ve Rasulih. Allahu Teala thatë, atëh pritet në një luftë nga Allahu dhe dërguari i Tij, ndon të ki personazh luftë me Allahun dhe dërguarin e Tij, vai tubtum fe lakum ruusa an walikum, atënda sepë ndohet atëri ju takon juë e koka e pasurisë, la tad limuna wala tudlamun, nuk bëni padrejtësi as nuk ju bëhat juë padrejtësi. Seska urdhën edhe ajetë por ata të çelët bojnë fasadën tokë, se janë njerës të cilët i kanë shpadhë gjuftë Allahut dhe të drguarit ti. E prej obligime është ka muslimani i ka, ka në hadithin Abdullah ibn Amerit, radiallaha në më e kalë, thëtë, se mi e të rasulë Allahi sallallaha a.sallam e kulë, kam të gjua të drguarit në Allahut duke thënë, bunje lë islamu ala khëmsin, është ngrit islami bi pes shtylla, dhe thëtë kënë shtylla, jesë vetëm këtë në obligime, po dhe don të, të, të paq të shtylla, nëse njeriu në në i mungojnë këto pesë shtylla, s'ka islam në zemrën e tij, as në trupin i pa mund varësis sa pretendon ai se është musliman. Nëse i mungojnë këto pesë shtylla, të, të pestat, s'ka mundsi me kon ai besimtar. Qoft shahadatu an la ilaha illa allah, qoft pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se rruknë shtylla e parë e islamit është dëshmia se nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut Azza wa Jalla o anë Muhammed e Rasulullah, dhe se Muhammedin është i dërguar i ti, o i kamis salat, falja namasit, o i të i zaka, dhe njësit zë qatit, o al hajjë, hajjë, o saumë Ramazan, edhe gjërimi Ramazan. Në tëtë, këte në shtyllat e islam, nëse mungan këta pështyllat e kujt, të komënë si më kona e besimtarë. Siç, kanë thalu le matë, edhe njona për e këtyra në munguaj është namazit, nuk komën si njeri u me kona besimtarë. Nasmetan të Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma sepëngamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka durgu Muadhin Yemen si therrs me ujm fuj njerëzve fejen dhe kur ka thon Yemen atia ka pas mutaku me e thartë librit do thon me kristar ne pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thate Muadhit kemi shku me një popull latin e thartë librit janë për kristar porën punë të cën pun do ti thersha se inne tuqaddimu ala qaumin ahli kitab vërtet i thati jete shku me një jete shku me një vend Ata janë banor, jemejnët, ataj janë itharë të libërit. Faljekën e ulu ma të dhuuhum ileyhë, letë jetë e parën të celën dhët i thrasishti ibadët ullahë, që atë të adhërojnë vëtëm Allahën azzawajnë, edhe asë janë tjetër. Fa idha arafu Allah, nëse atë më këta e njohenë Allahën azzawajnë, fa akbirhëm anë Allahë qëtë iftarëdha alejmë 5 salavatë, kur të apranojnë këta dhe të besojnë Allahën, dhe të bojnë ibad Në në të ndështëtën johinë Allahon A të dhëbiyë së thujë atyra obligëjë atë Së Allahua qabë obligëm atyra Pes kohëtë namazët Fë jëmihim wa lejlatihim Zë dhë dhë në atës Fa idha faalu së salata E kurta kërin falen e namazët Kurtu përgijën kasaj Fa akbirhum anë Allaha faradha alihim zaka E bëmrajë Së Allah azzawjall i ka obligu atëm zëqat Min embalihim që ta apin zëqatën nga pasuria atyra o të raddu ala fukaraihim ju mirët nga pasurija tyra dhe ju kthejhet fukaradhet tyra fe idha atha u biha fa khudh minhëm o të wakka këraima mbali në nësë nëse pranojnë këta mërë zëkatin nga pasurija tyra dhe ka kujdes mësë gjithë atë që ekan mëtë mirën në të të mërë nga zëqati aje që ka është e mesmën nga pasurija tyra kërë qëkë është mi a marë përshënë mëtë grunin mësë do të ketë kujdes nga ajo pasuria më e mirë e njerëzve kur ka mësh zeso. Në të theket mund i njëri ofrohet Allahu Azza wa Jael. Këto janë obligime të cilat kanë ardhur kan në sunnet, në kanë ardhur kuranën sunnetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ai thëri donu ofrota Allahu dhe murrit nga hidrimi Allah azza Filanga Filanga Allahu Azza wa Jael fillon nga këto. Fillon nga obligimet e të cilat ka dhënë Allahu Azza wa Jael, a do të shaf niyëzët se si gabojnë nuk ju përgjigjet këtij ftese, nuk ju përgjigjet kësaj thirrës së Allahut dhe të thirrës pejgamberis sallallahu alajhi wasallam, nuk ju përgjigjet obligima, e pasaj kur ta bash, mendohet me dhënë sadaka vepër fakultative. Dëli japni fukaras para, jezecatin, po jap disa para fukaras dhe mendon me këtë se i kash lë të gjitha dhe me këtë osht afruhet Allahu azza wajal, që njëri e ka mashtruar veten dhe ka gabuar rrugën se në këtë mënyrë nuk afrohet te Allahu azza wajal, bota Allahu afrohet me kryrën obligimeve sëpar si qështë për obligimea kushtet e imanit në të të nëse njëri ju vëllad me vapruve i pratira e ka harru këtë kushtet shtyllat e imanit të cilat kërkohën nga besimtarit aja që ka në hadithin e për nga mberi sallallare sallem se ka ardi njëri të të meri radilan ka ardi gjibrili te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pyet për islamin, pastaj e ka pyet për imanin. Çfarë është Islami? Pastaj e ka pyet se çfarë është imani? Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Antu'minu billahi wa malaikatihi wa sutushna Allahun malaikatihi wa kutubehi libratati wa rusulihi tudruguarit e tij, wel yomin al-akhir, wa tu'minu bil qadri khairi wa sharri, wa sutushna qadiruna Allahun caftimin e Allahut, qoftë mirë apo e keqë." Natë, nëse nëriu nuk e beson këtë Koti ka veprat e tjera. S'ka musi mu afrota Allahu teyes se nuk beson kete s'ka ardh, derisa nuk beson Allahun, koti ka ko veprat e tjera. Nese nuk beson melet, koti ka ko veprat e tjera. Nese nuk beson ne libra se i ka zbrit Allahu, koti ka ko veprat e tjera. Nese nuk beson qadan dhe kaderin Allahu tazza zael, koti ka ko veprat e tjera. Nese do mu afrota Allahu se te arrin krasin Allahut, dashurin Allahut azza zael, i duhet se te fillon nga kto, te beson at se ka Allahu azza zael e ka obliguar me beson ata. Hapon hadithin nëse imana dhe islam kanë këto dy hadithe, hadithin e gibrilit, kan dash da kaç islam dhe çfarë është iman. Imani është mboftë fshi të së islamit. Mi pandoni her, çona iman për fshinë të së islam. Andaj kanë ar, ardhur hadith se kanë pyet pejgamberin sallallahu alaihi dhe hadith ibn Abbasit, se kanë ardhur nga fisi Abd al-Qais një delegacion dhe kanë pyet pejgamberin sallallahu alaihi dhe sallam, po të isha pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam dhe dhe qka është për imanit, e pen nga beri ka përmejnë bi arbaan, e i kanë obligu me katër wa nahahum an arbaa dhe i kanë dalun nga katër gjana emarahum bil imani bilahi wahda i ka urdru që të besojnë në allohen të vetëm قال اتدرون ما الايمان بالله وحده فادني شهدان تطب بسوته من الله ونبيي صلى الله عليه وسلم يقاط ادني شهدان تطب بسوته من الله قالوا الله ورسوله عالم تن الله ذي درغوري تيت مزميري قال شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصيام رمضان قال النبي صلى الله عليه وسلم دشميا سنقاطذروار تيت بروح الله وسمحمد ديشتي درغوري تي قال الا نمازيت واني ازكاتي داجريمي رمضان ننتكيت Hadith për nga beri sallallahu aleyhi sallam Ka përfëshi me fjallin iman edhe ajo shka është islam në, thot, në hadithin e par Shka është islam është përgjish me 5 shtylla Dursa kër e ka pritë Gjibrit 6 iman I ka përmin 6 shtylla Në dursa në këtë hadith ka përfëshi edhe imanit edhe të islamit me një vend Në dursa në dursa në këtë hadith ka përfëshi edhe imanit edhe të islamit me një vend Në dursa në dursa në dursa në dursa A dalloq mosinëriu pas çdeshmies, pasi që ka besuar Allahun, pasi që ka besuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. S'ka mosimë afru me diçka tjetër vetëm se me namaz. Fillon nga namazi. Këshhtë obligimi i parë i cili kërkohet nga njeriu çaj më afru ta Allahu azza wajel. Qand pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, "Al ahdulladhi baina na wa ala, faman tarakaha faqad kafar." Dallimi mes neveve dhe e jo muslimanëve është namazi, ai që le anë namazin ai del prej fejas. Do thotë E para me të cilën të afroshtë dhe dëshmanë se vërtet, fjallën e dhe Allah e ke thanë me sinceritet, dhe vërtet i besënë këtë fjallë, nga se të thushë se nuk ka të adhuru më tjetër veç Allahut, pasaj më së të adhurasht, këj është gënjështërë. Këj është gënjështërë. Sko mu si njëri ju të thëtë, se vetëm Allahut adhërohet, pasaj nuk e adhuran Allahut, këj njëri gënjënë andaj se portishkoni sinqert kët fjalët të cilën ai e thot, patjetër kish me bë ibadet Allahun Azrajal, po mos sinqeriteti i ti, mos besnikëria e ti e bën çaj el namaz, në mos vepo ibadet Allah. Në të that, mos por obligohesh afrohesh te Allahu me namaz. Domethënë Nama me farzët, vjen nën farzi namaze. Farzët janë dy lloj, farzët kifaja e farz e ayn. Farz kifaja është pasqortë namazet, ndërsa farz e ayn është në çdo pjesë muslimanëve e bojnë larguhan, domthon nga obligimi të tjerë, domthon lirohen nga obligimi tjirt, i tjerë, sikosh namazi i xhenazës. Domthon e gaadhiti procento dillohet kur thot Allah azza wa jall ay ofrohet me mua me farzat, domthon çoft ay farzi që ka është ay për çdo person obligime për çdo person, çersukut pas këtë namazet, apo namazi i xhenazës. Çto dillohet janë veprat të cilet ofrojnë te Allahu azza wa jall. Nemat Abdullah ibn Mas'ud radiallahu an saltu an Nabi sallallahu alaihi wasallam ayu al-amali uhabbu ila Allah Cila veprë është më e dashur te Allahu Azza wa Jall? Qala as-salatu wa la waktuha. Përgjigjet pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem se vepra më e dashur te Allahu, vepra më e dashur te Allahu Azza wa Jall, as-salatu afranta Allahu, çe Allahu e don pas besimit është, ka thanë pejgamberi as-salatu wa la waktuha, tafalish namazin konë vet. Tafalish namazin konë vet. Qale thumma ay basaita sha'ra Rasulullah. E pas kësajna qale brru lovalidei fat respektosh prindrit e tu qale thumma ay pastaj tashira sallallahu apo paske saj qale al jihad fi sabilillah fat allahu sallallahu pastaj penga beit sallallahu apo etreita te na paske saj na ata penga beit te ftohesh ne rrugun e allahuta azza vejala e sheni se penga beit sallallahu alaihi wasallam ket hadith e ka permend namazin para luftes dhe para respektit ndaj prindërave se do that es kuna e par te cilen obligoet besimtarit pas besimit Tot pasai Abdullah ibn Mas'udi haddathani bihnna wa law istasadt la zabdani ana fak pejgamberin ka tregu per kta trajona sikur kisha kërku matei por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me kishte shtu natat sikur kisha kërku per vepra tjera me tru ucelatian pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me kishte shtu natat e para pun me tecelen njeriu afroheta allah azza wajal esh namazi domthon farz ayoen nran ibadeti allah azza wajal ayen namazi Pastaj pa veprave të cilën janë obligueshme dhe afrohet siç kaon këtë hadith, është edhe respekti ndaj prindërve. Allahu Azzezu dhe Selam ka thënë: "Wa qaddara rabbuka alla ta'budu illa iyyah, wa bil walidaini ihsana." Do Allahu ka bë obligem ju, Zoti e ka bë obligem ju, që mos t'a dërani askanti të paraqet Allahut e pastaj wa bil walidaini sa'dhet të sillni mirë me prindërit e ju. Do thot Allahu Azzezu dhe Selam këtë ajet ka lidh silljen me prindërit bashkë me ibadetin, me tauhidin, me nismarinë Allahut Azzezu dhe Selam ibadet. Ashadantatse që jahet flet për ndërsinë që ka sille ndaj prindërave apo për obligimin që ka besimtari ndaj prindërve. Trasmeton Talha ibn Ubeidillah radiyallahu anhu, جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس. Arsat Talha ibn Ubeidillah tarat anniya li te pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem, një bedevi fshatar i kështë flokt pa kret, pluhrosra, isma udawi zotu wala yafqa. Thot edhaj shmi zonin e ti ka filluar të flet për lark ndërsa se kuptueshmi se qëfar pëthat Ma e kulu hëtta dëna dhejri sa është ofrua E kur ofru, të dhu me dëgjus se qëfar është të thonë, qëfar është të pyt Në thët, fejda huë jesë alu anil islam E pasaj, e kuptu mëse këpër sanë është të pyt për nga më dhejrin sallallalli sallam rrëth islamit Në thët, këpëshatar fletë për traditën në qëfar të traditë e kanë jetua pëshatar Në thot, se ka ditë atë formën, atë gradën e respektit që do të me pasaj ndaj pengamberit sallallahu a sellem. Prej së largu ka fillu me i përtit pengamberit sallallahu a sellem me pyjtë rratë islamis sa që sahabët se kanë morë veshtë qëka është të forë, qëka është të thonë vetëm zonin e kanë dëgju se kanë kuptu si qëfar ashtë të dashtë. E kërë është të frue, kanë morë veshtë se kërë përsan është të e pyjtë pengamberit sallallahu a sellem rratë islamit. Fekalet, so. Salawati fi liw, fe pa, kipersen, allahi, yuparjaj, khamsu salawatin fil fi yawm fa idha huwa yasalu an al islam tadhkure pop kjo persona shtepit pe pygamberin sallallahu alaihi wasallam rit islamit fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam pe pygambes sa usmiu per njeh khamsu salawatin fil yawm wal leila tifalsh pas kot namazit pas namaze gjat natës dhe ditës do tat tifal pas kot namost fa qala hal alayya ghayruha akam per veç ksojna namaz tjetër qala la Illa anë të tawwa Përveç nëske namastietër të obligum përveç nëske të të të dënë me falë namaz vë natarishë Kale Rasulësëmë Masë jamu ramadan dhe të aqrash muajnë ramazanë Fëkale halë alëjë gajruha thë kam aqrëm të të të përveç muajt ramazanët Përveç nëske të të të të aqrash të të të të aqrash të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t والسيام رمضان قال هل علي غير إلا أن تطوع؟ قال وذكر له رسول الزكاة بس طيب أن أبيري صلى الله عليه وسلم يا برميني زكاة قال هل علي غيرها؟ فأقام أبيري مدان دشكاتية البرفج زكاة؟ قال لا طيب أن أبيري إلا أن تطوع واتم سنستي كتابا لن تاريش بس طيب كي برسان فأدبر الرجل وهو يقول فتكتش بيناً دعونيس ذثا والله لا أزيد على هذا ولا أنقصه Ta pa sho Allahun, ne as nuk kam mështu më shumë se kjo, as nuk kam më lav mungo ftesh kam ka obligim pe nga beresh sallallahu alajhi wasallam. Do të thotë kam vepru këtë, s'ka e kam obligim, por nuk kam vepruar më tepër. As çka më lav mungo, ka rasulullah sallam aflaha in sadaq, nëse e ka thonë të vërtetën, shpoton ditën e Kiametit. Nëse e ka thonë të vërtetën shpëton ditën e Kiamet. Flet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kët hadith se njeriu me obligimet që ka i ka dhënë Allahu azza wa jall shpëton ditën e Kiamet. Këto shpëtimi ndërsa rrugët e tjera nuk ka për shpëtim. Do të thotë nuk ka njeriu mund si me shpëtuar ta Allahu azza wa jall e ai shkon pa ikur obligimet e të cilat Allahu azza wa jall e ka dhënë, edhe nuk ndalet nga detajet që Allahu ja ka dhënë. Pastaj provepra çi ofronte njeriu se zvian hadisi penga be sala sallam asta njeriu vazhdon mu ofrua te Allahu per veç forzeva obligimet si ja ka don me nafile me vepra nafile unitora et c'a arjas ka per namazet ka sadakove vullntar o pandemtan të per veç detchat me don njeriu sadaka gjitha vepra c'hen nafile jas asoj c'njeriu aste obligum ofrohet me ta te Allahu azza gel dhe arrin kacin e ti derisa baohet me kja Allahu azza gel Allah azza wa jalla me katvei para ka obligo pengaverin sallallahu alaihi wasallam ne fillim te islamit pengaveri sallallahu alaihi wasallam e ka pos obligim me fal namazen e namozi më i mir është namozi natës Allahu ta thon me leili fa tahajjed bihi nafiletan nden gat nata fal namaz nden pjes natës fal namaz leka asa an yebataka rabbuka maqam mahmuda dash Allah azza wa jalla kamë tingritje me nivende te tavdrua të tibnu këtiri, Rahimahullah, komendatori i Koranit, se Allah është dhe gjennë këta jetë e ka obligu për nga berit, sallallari sallam me fal edhe namaz të natës dhe se namazi më i mirë, përveç farzit është namazi i natës i cili si falet vëndetar të të për nga berit, sallallari sallam afdhalu salati ba'de lë feridati salatu lejt namazi më i mirë më i mirë, pas farzit është namazi i natës E sheni, nëse na munden e forzën, nuk arrin vlerë as një namazi, vlera as një namazi nuk e arrin vle, vlerën e farzit. Do thotë, ti e thot, fal namazin gjatë ditës, forzën, nëse e lëkët namaz, çohesh falës gjithë natën, se na arrin vlerën e një namazit që e ke lënë. Edhe nëse falës gjithë natën. Psa jo është nafile, vullnetarisht e ke fal. Ndërsa kjo është obliguese, këtë Allahu zotëri ta kërkon, ndërsa ata që e ke fal gjatë natës nuk ta kërkon nda e është ka falë të gjithnatën, nuk e kërkan Allah azzaw të gjithnatën e kiametet, edhe nuk e zhen vlerën ati namazit që të ka ikti gjithnatës. Andë nuk ka mështë i të falë të gjithnatën për më afruta Allah o dhe talash, atë është ka ike obligim gjithnatës është rrugë agabuma. Bastaj, kërnë hadithin e Muad ibn Gjebelit, se e ka pëjtë për nga mbejrin sallallallahu aleyhi wa sallam, qëtër e kërbërni bi am la ibram ya rasul allah per nivepër e cila mështin xhannet o yubaiduni anan dhe mlargon nga zjarri pejgamberi sallallahu alajhi ve përgjigjet thot lekat sa'alta an azimin wa inahu la yaseer wa inahu la yaseer ala man yassarahu allah alayh a jortait ke pyet per nje send tan rand te madhe nje gjant te madhe ke pyet mir po aste lehtë per at se allah ja ka lehtësuar ta'budu allah wa la tushriku bi shay'a Ta'dhurash Allahun da mos ti bësh shirkatina. Uqimu s-salah, tafa'alish namazin. Gjone kisahbi kërkon me ditë rrugën me të selihin xhennet. E be nga bej sallallahu alaihi wasallam, thot ta'dhurash Allahun da mos ti bësh shirkatina. Në të rruga pas besimit është me adhuru Allahun azza wa jalla për me hyj xhennet. Në çdo rrug për xhennet pa vdhënë pa ibadet. Në gjithë ato të cilat doin me xhenet mirë, por se kanë zgjidhur rrugën e ibadetes, kanë zgjidhur rrugë gabueshme, sa i rrugës që ne ka zgjidhur nuk çon për xhenet. Ai rrugë çon për xhenem, jo për xhenet. Rruga e cila çon për xhenet është rruga e adhurimit, që Allahu zejël me voj ibadet më qimu salah, dhe mos të bësh shirkatina. Watuqimu ssalat, do të falish namazin pas kota namazit, watuaddi zakah. Në të gjithë ato të llojit adhurimit, ti ja aqushtesh Allahut dhe as kujt tjetër, mos i bësh shirk, nasni vllai adhurimi, pasaj namazin ta kryshish në rregull pas kotës namazit u et di zakat ta dosh zekatin uta sumu ramadan ta xherash ramazanin uta hujjul beit do ta bësh haxhin thumma qal la adulluka ala ababil khair pastaj penga imeri sallallahu alaihi wasallam i tha adamet tregu rrugën e dyrve te mirsisë as soum junnah ajrimi ashmburoj ta xherash vullnetarish ajajrim ashmburoj mburon nga zjarri اذا غاتكشيات والصدقه تطفئ الخطيه كما يطفئ الماء النار نسيب صدقاض ناترش اي ان لون يفشين مقاتت سيكورش شوب وي زارن وصلاه الرجل في جوف الليل ذا فوليا انا مزيت ناتن نيمسن ناتس لو كور نيرزت يان نجوم تتفالش نماز ذا كيو نيمون Pasa i gale zhej ajetën të të gjafat gjënu ma një më dhajiji, Allah zhevzhenë këtë ajet i dafdranë atë të të cilet ngritën nga shtratët e tyre gjatë natës dhe bojnë ibadet Allah. Thume kalë, a la u khbiru kebi rëksil emrë? Ta për nga në bëjri sallasa muadit, a do më të reguë për kokën e qështjes, në më në të kryjës e gjithë qështje, a do më të reguë kokën e qështjes, dhe shtyllën e saj, dhe thutë bela ya rasulullah tashpos jo ya rasulullah qala rasul al-amri al-islam koka e çështjes së islamit do thot me shtyllat e saj nëse don me xhenet wa umuduhu shtyllat e saj me të cilën ti e mban at islamin os namazin as sala wazrwa sanamihi al-jihad ndërsa kulmi i islamit është jihadi lufta në rrugën e Allahut azza wa xal do thot gjeta to haditha Cela the lexojm na flasin për mënyrën se muafruar më te Allahu Azza wa Jall dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam radhi jithmonë kur pyetet nga sahabët ç'është e obliguama se në këtë mënyrë të ofrohesh te Allahu Azza wa Jall. Nëse ai i telefon namazin fars dhe i kryen nafilat dhe fal namaz nafile prej sunneteve, ajo ka disa dobije për asajta. Një prej dobive është sa ajo ndijën e kiametit. Ja plëtson Mëngësit e namazit që i kalon Mëngësit Jësë si dëtë që shkanë kuptuhe Disa kanë mëndu se Ajë që li kalon farzët Pas ta i ka falë sunetët Që ato sunetët, ditën e kiametër Ka të keshë kuptuha ditën Me që ato sunetët e zavënsojnë farzin Ja ashtë Gjatë farzët, kër e ke kryti farzin Këllon dhe një mangësi Nuk e ke, ke plëtson dhe një vagjip të aman Këllon e vagjip se ke plëtson të aman ose ruknin se ke plotu tamam etas ke la mangsija te farzit ama i ke falt etas ti ajo do te mu plocua Allahu azza xhel qe mos ma trok ti ndonje krcnim ndos ndenem per ket mangsiqe qe ka lon Allah azza xhel dip diten e kiametit per ket rob aqona mas pa file dhe cato mangsiqe na i ke lon ne namazet nafile Allahu azza xhel ti plocan ta plocan farzin qe mos me mejt te me makat Andaj thopënga bej sallallahu alajhi hudhu min al amali ma tutikun fa inna allaha la yamlu hatta tamlu Këta hadith pejgamberi sallallahu alajhi por osiçi njeriu mos mozoan me nafile me lodh veten au thon edhe pastaj qofti fol namaz ose i kryejë një badetet i lodh Hudhu min al amali tatmerlingave pra atë që keni muslimi me krijë do thot flet po nafilen kët rast jo për forçat Dhe farzët, Allah Azhe Gjeli ka po bligim dhe dhe që njëri u komunësi me kri. Dhe gjithë atët cilë të arsitohen se o oh, Allah këja është farzë, për nësë për muna. Në më dhejë kam qëllimi për namazën, se komunësi, së muna është për agjërimin, kër rrugdale tjetër. Allah o minjarë kalën rrugdale, pagunat fidjen që e pagunat në sadaqat e fitrin që iipët qatë që mujtë Ramazan, se fidja iipët për gjdo dhe dhe të për atët që Nëna në kalon, për atë që s'ka mundësim e shkun haç, Allahu s'ka lënë rrugë dalë, se ka obligim, si pasuri, se ka obligim. Sigurisht mundi sipër algjerimin që e ka. Mirë, po për çështën e namazit nuk ka lënë rrugë dalë. Dhe gjithë ata të cilët thonë se nas kemi mundësi me fal namazën, gjithë janë gabim jashtë. S'ka mundsi sa Allahu Azzeveli ka obligu dhe s'ka lënë rrugë dalë. S'ka lënë rrug, me thon njeriu smundet. S'ka lënë rrug, sa Allahu e ka kriju njeriu dhe e ka kriju kohën dhe disse me të for mirët dhe disse ka mundsi me kry, andaj ja ka bë obligim dhe si kalon rrugdalet ku më lån. I ka dhon leccima, më i fosi po ka dhon rrug, aj po. Nëse ka çej smut, ka thon falet ul. Nëse smundet ul, falet shtrit. Mi po, nëse s'ka uj, falet me te jemum. Nëse është në rrug, e shkorton dy rekat, mi po nuk lihet. E bashkon, mi po nuk e lihet. Do thot, në gjithë ato i ka lënë ndërcime, mi po nuk i kanë rruku ai mund të më thon, se falin namazin, se on s'munda me krye namazin. Ai se le të atë s'munda me krye namazin, do të vjen dhe ku drejtë temat as ka Allahu zotë, ka obligu. Nëse Allahu zotë nuk mërziten, derisa ju nuk mërziteni. Do thot, nëse ti lodhsh nga ibadeti, Allahu zë nuk lodhet me ti përunuti më të pranu i badetin ose lutjet e tua të nkojnë Allah zhe i pranan mi po të ti, Allah zhe nuk e lën pranimin i lutjet e tua vetëm të kur të nishë vetën më lëdhësh më ati badetin që ka i të e bo po ashtu pre dobive që ka i ka një rio namazit apo na fili që i fal është se sa më shumë të fal është më shumë është afra Allah të azajl nëse seshdet, në gjënet, në është të në seshëdhet është të në seshëdhet e seshëdhet janë shkak pë dhen shkak që mu pranu lutjet do të thotë janë shumë dobi të cilat kthejnë vetëm ju kthejnë namazet, s'ka ndoshta asiko asnjë ibadet tjetër. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam transmeton hadithin njëri nga sahabët se një ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke marrë abdes, një sahabi ka ardhur me një qit ujë, më mor pejgamberi abdes. Ja ka ofru ujë në abdesit, edhe me qit ujë. Edhe këtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha atij sahabiu sel put çarpodan. Kërkon diçka me dhënë që sahabi that es'eluka murafaqatika fil jannah that i sahabi that unja ya rasulullah do ma pas shërirën tonë në xhenet mekon shok me ti edhe në xhenet qe tha kollabe ordnosh ka po don si ka sku mendë me lip diçka për dunià ka thonë ya ja, rasulullah ma si më ke dhon rastni me kërkuën diçka prej teje kërkoj që ti domethënë me, me lutje pejgamberi për këtë që mi kon ky shok me pejgamberin prap në xhenet e pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shikoi that tataini ala nafsika bikathratis sujood ndehmom po veten tane me shtimin e sejdut ke bashumseisht asado me kon shok pejgamberi sallallahu alaihi wasallam athara ndehmoje veten tane me shum ibadet me shum sejdë me shum namaz pastaj hadithi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam aqrabu ma yakunu l'abdu min rabbihi wa huwa as-sajid fa akther min ad-duaa mas ofrmi njeriu ashma allahun kuraja esh nsejdë pa aktir duaa andaj ston e lutjes ston i lutjet se nget rasti je mas afrmi me Allahun azza wajal pasai penga beri sallallahu alejhi wasallam ne hadith flet per vleren e dy rekateve te namazit sabah sunetin cka e fol njeriu dhe kjo esh per namaze vullnetare domethan jo per namaze te obligueme domethan dy sunet e sabahit ose sunete tjera me penga benga beri sallallahu alejhi wasallam qet hadith flet veç per vleren e qe ti je dy rekateve cka njeriu i fal para namazit sabah para forsi që të të për nga mbejri s.a.s. Rëkë atër lëfajri, këjrën minët dunja vëma alejha. Dyrë katët e sabahit, së në qëka i falë njeri u parafarëzit, janë më e mirë se krejt dunjaja dhe që konta. Në të të të të rruga me të cilën njeri u afrohet ta Allahu azzawajal. Me kash për sante, përfandojmë wa subhanak Allahume bi hamdika, shado en la ila ila antësakruka të të vilej.